gânduri de noapte cinici. Am pomenit foarte des despre standardizare și probabil am să o mai fac, pentru că mi se pare că standardizarea este opțiunea otrăvită pe care industrialismul a ales-o și datorită căreia a amestecat prea de-al La începuturile sale al industrialismului se părea că opțiunea este manufacturizarea și societății un sisteme care să-i drumul spre maturizare. Colectivitățile câștigau bunuri și servicii cu funcții ce promiteau în destulare, dar și continuarea unei educații ce și avea rădăcinile în trecut. Meșterii continuau să aibă grijă și să folosească cu cutânt, pe care le gândeau să vorbească la timpul lor. Tot ce ieșea din mâinile lor, biserici, clădiri civile, mobilier, artefacte, bijuterii, manuscrisei cu strat, etc., purtau semnele progresului și ceea ce se plătea, dar și cel ce va să vină. să savanții și înțelepția o conduită asemănătoare axiumele mecanice corpului văzuturile ale lui determină regulile de funcționare ale unui domeniu foarte precis, dar sistemul de gândire poartă semne care îi vor ajuta pe și Maxwell să înțeleagă corpurile elastice, precum cel mai important și că este vorba despre un alt cu alte legi și alte mijloace un teritoriu care se desparte total de fizica de Newton și care necesită o altă abordare și o altă gândire. Astronomia lui Laplace și metodica gândirea lui Descartes sunt sisteme care se străduiesc să țină în ordine noutățile zile. dar și parcursul pe care acestea îl promit. Iată cum se face că folosim și astăzi instrumentele născurcite de ei, fie ele teoretice, fie practice. Folos. Vorbim mereu despre gândirea care se schimbă, despre gândirea care trebuie să știe ca să se poată naștirea însuși, Și spiritul lui Acele semne pe care creaturile presărau, aveau sensuri ce veneau din negura timpurilor cu scopul clar ca într-o anume zi a viitorului să deschidă o ușă în noi. Oamenii aceia știau că gândirea nu poate fi împiedicată să fie contemporană cu ea în însăși. Pentru spiritele modelate pe standardizare, ceea ce a eu pare du curat și romanțios, și, mai ales, pare să aibă pretenția unei mistici neexistente. Așa apăreau și apar și astăzi Spuse lui Fulcaneli despre archimie și catedralele gotice, ale lui Paul Branton despre fachirism, ale Alexandrei David Milu despre învățăturile ramașilor sau ale lui Mircea Iliadă de despre civilizația hipii. Sunt gânduri care vin dintr-o altă zonă a civilizației, care refuză să dispară pe totul așa cum insistă ideologia standardizării. Mai mult, foarte multe dintre afirmații devin repere care se citesc în timp și care mai păstrează șansa regăsirii unui echilibru. Acesta este unul dintre motivele pentru care cred că trebuie să acordăm ceva mai multă atenție a și dezvoltării fără noimă a standardizării.